Та й навіть світу білого замуром та литою металевою хвірткою не бачить. Ніка з гори зі свого вікна та з балкона бачить усе навколо, а він із землі нічогісінько. Скавучить, бідний, скавучить, тоді стомиться, затихне, приляже біля буди на гумовий килимок. Зітхне тяжко, покладе чорну волохату голову на лапки і лежить а тоді схопиться і знову заводиться. Гав-гав-гав, гав-гав-гав. Господар увечері повернеться, він до нього і хвостиком крутить, і підскакує, і лизнути намагається. А той сердитий, набурмосений, ною малого відштовхне і харязь дверима перед самісіньким його носиком. Мовляв, що за цуценячі ніжності, не для того я тебе взяв, щоб гратися з тобою, Знай своє місце, а до мене – зас. І хоч би раз відв'язав та вигуляв. Тільки виставить алюмінієву миску з їжею через поріг, і знову хрєст дверима. Песик миску вилиже і починає нею у дворико по асфальту футболити. Аж виляски йдуть по всіх вікнах дев'ятиповерхівки. Господар вийде, насвариться на нього, забере миску, і знову цуценя не знає, чим зайнятись і куди себе подіти. Скавулить, то людей проситься. Не розуміє, що з нього таким чином злющого-презлющого цербера готують. Ніку те скавуління аж до сліз доводило. Так їй шкода цуцика, що й уроки в голову не лізуть. Якось не витримала. Її стала з холодильника ковбасу, зробила кілька канапок, вийшла у двір, обійшла дев'ятиповерхівку і зупинилася перед будинком грибом. Щоправда, із землі він таким не здавався, бо ні червоного даху, ні вікон за високою огорожею не було видно. По той бік загавкало туценя, але зовсім не сердито, скоріше якось балагально. Вона уявила, як воно крутить, вертить шиєю з білою плямкою у формі бантика, як махає хвостиком і намагається зазирнути крізь шпарину вмуровано залізній огорожі. Спробувала відчинити хвіртку, але не змогла хопилася за її гострий верх, підтягнулася, перехилилась і заскочила у дворик. Впала на коліна і сама мало не заскавучала від болю. Ну от, на нових спортивних дірка, тепер доведеться пояснювати, звідки вона взялася. Але що то порівняно з цуценячою радістю? У чорного волохатика мало хвіст не відпав, так від ним крутив вертів. Собача на льоту канапку, тоді другу, третю, і вдячно лизнула Ніку в щоку. Ніка рушила до хвіртки, вже вхопилася за металеву поперечену вгорі. Цуценя рванулась за нею, але короткий ланцюг, яким було прив'язано до буди, голосно дзв'якнув і натягнувся. Песик заскавучав, Ніка рішуче повернулася, відсібнула повідок на шиї. Увечері до них прийшли. Чоловік із будинку навпроти, міліціонер. Хтось із сусідів бачив, як Ніка через хвіртку перелазила і сказав господареві, який кинувся шукати пропажу. Ніка затялася Це її собака. Вона його на вулиці підібрала і нікому не віддасть, хіба мало на світі чорних волохатих цузенят. Чоловік доводив своє. Він його купив, готував. Сторожувати вчив. А це те, що гусевартує. Одне слово на кругленьку суму тягне така крадіжка. Міліціонер взявся складати протокол про викладення пса. Мама Регіна повела сусіда на кухню на розмову тед тет У міліцію Ніку не повезли, як погрожував дільничний, але цуценя забрали. А коли незвані гості пішли, мама Регіна дала волю роздратуванню: Як ти могла залізти до чужої хати? Як? «Я не залазила до хати, тільки у дворик перелізла», – виправдовувалася Ніка. «Перелізла вона. Уявляю, як ти перелазила. Скільки очей у вікнах нашого будинку стежили за тобою, скільки розмов тепер буде. Забратися на чуже подвір'я, вкрасти чужу річ. Це не річ, а собака. Він живий, він дуже плакав» і просив мене зняти з нього ланцюга, визволити його з полону. Та що це ти таке говориш? Собака просив. Ще скажи, що ти собачу мову розумієш. Розумію. Ну, знаєш, Ніко, всяким фантазіям є межа. Та це вже не фантазія, а фанаберія. А фанаберії можуть хто зна, до чого призвести. І затям запиши собі на лобі. Залазити на чужу територію брехати, красти не можна. Не можна. Ніка вперто стояла на своєму. Вона не брехала і не крала, а рятувала собаку від жорстокого поводження. Це того позатого дядька, який прив'язав цуцика на ланцюг довжиною один метр, треба було б до міліції забрати і покарати. Чому ніхто не пожалів цуценя? Хіба люди з віку не бачать, як воно мучиться? Бач, ніку вони зразу гледіли, а як той пузань його носоками черевиків відкидає від себе, чомусь не бачать. «Це не наша справа, а ти!» Мама Регіна вийшла з кімнати і сказала вже на кухні. Але Ніка добре почула. Така ж уперта, як твоя мамуся».